і, всіваючи свою путь трупами, зрушив ворога, зім'я ворога, розтрощив ворога і переможно погнав сполохані ворожі рештки. А ось під прапором волі, здобутої тисячма тисяч смертей, в супроводі тих же звуків проходять славетні полки вашої країни. Вони готові завжди дати найсуворішу оціч. Вони завжди готові на смерть щоб тільки відстояти життя. А он з білого каменю якісь величезні, прекрасні будівлі. На урочисте гасло тих же звуків мармуровими сходами шумно сходять юрми нових, життєрадісних людей. Строкатим потоком пливуть вони долі, в сади й долини, на рік й озера. Сходять на час перепочинку, поки знову покличе їх до праці той самий, Метал Ви любите звуки фанфар Це непокій і бадьорість, радість і біль Терпкава кров і світанкові роси Збуджений ними, ви кінець кінцем все ж таки підводитесь Наближаєтесь до правого вікна Яка надзвичайна картина з одного боку змагається ще укісне проміння, укісне і тому якесь ніби тремтюче, різке, запопадливе, що цілує міцно, цілує востаннє З другого важко і заціплено надходить похмурість, безсерда похмурість, що дедалі суворіше вигинає кошлаті брови й частіше поблискує гнівом вони зараз мусять стикнутися. Вони вже така краса, що хочеться крикнути. І в цей час на сталевому тлі предгроззя, на знайомому вже вам місці внизу, біля торішньої могили, ви спостерігаєте дві ясні, несподівані постаті. Несподівані своєю весняною ясністю, своєю тут присутністю. Дві знайомі вже постаті, що, заглибившись у невситиму розмову, не помічають ні вас, ні наближення бурі. Він може трохи важкувати, але гнучкий і такий засмаглий та чорночубий. Ви впізнаєте цього плечистого, пружного і ніби непохапливого селача. Це він минулого разу якось незграбно, але... Зворушливо був, підтримав її, а потім осторонь скромно стояв і чекав. Вона, ви її знаєте. Захоплена його мовою, вона також не звертає уваги, що вже рокочуть нестримні погрози і завихрюється шумний шал. Так, наче зараз і він, і вона, хоч і відчувають, ніж розуміють, що буря сильніша – то швидше пролетить. Аж раптом ударило поблизу, несамовито труснуло деревами, замотиляло кучмою верховіть, сипнуло хмарками пилу, плямкнуло першими краплистими дзвониками. Розмова урвалася. Куди ж їм тепер? Худко, похапливо озирається довкола, і ви помічаєте, що вирази їм обом трохи розгублені, Проте задьорно веселі. Така, бо справді пригода. Першою все ж таки зміркувала вона. І чим душ кидається до старого паркану під захист густого яблуневого руна. І крикнувши щось заохотливе, поспіхом оминаючи горбики, високо підстрибуючи в траві, відбиваючись від от цупкого галуззя, Перебільшено махаючи руками, перебільшено вгинаючись, забризкана, зашаріла, задихана, вона перша добігає до яблуні і з розгону просто грудьми падає на ню, обіймає. Ту ж мить встигає й він чорночубий, плечистий, збурений, але йому нема де спинити свого розгону, і він з розмаху обхоплює жінку. А тоді. Ярливо сіпнувшись, нараз припадає устами до її вигнутої шиї, до принадних ніжно пухнастих кучерків. І так завмирають, не знають, що їх в цю хвилину щедро обсипає